Sura druga Al-Baqara Krava Objavljena u Medini 286 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Alif Lama Zalikal kitabu la rajib, fihi hudallil muttakin. Ova knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali. Al-lazina ju'minuna bil gajbi wa yukimuna Ma razakunahum i umfikun Onima koji u svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im mi budemo davali Wa allavine ju'minu nebi ma unzila ilajka wa ila min qablik wa bil i oni koji budu vjerovali u ono što je objavljeno prije tebe i oni makoji onaj svijet budu čvrsto vjerovali ulai ka ala hudan min rabbihim Wa ulai kahumul muflihun Nimači gospodar njihov napravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti Innal ladin kafarū sawā'un 'alayhim a anżartahum am lam tunzirhum lā yu'minūn Onima koi neče da vjeruju doista je svejedno Opominjao ih ti ili ne opominjao oni ne vjerovati Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghashawa walahum Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove a pred očima njihovim je koprena. Njih čeka patnja golema. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْجَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha i u onaj svijet, a oni nisu vjernici. Ju Xadi rununa Allahvin أَmannu meħda'una illaأَfusa hummu amejašruuru Oni nastoje prebarit jal- Allaha onko vjeruju, a oni ne znajući samo sebe varaju. Fi <tripti> qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan walahum adhabun alimun bima kanu yakthibun Nichova srca su bolesna Allah nichovu bolest još povećava nich čeka bolna patnja zato što lažu. Wa idha tilahum la tufsidu fil ardi qalu inna Kada im se kaže ne remetite red na zemlji, odgovaraju: Mi samo red uspostavljamo. Ala innhum humul mufsidun walakin la yashurun zar a u istinu oni nerenziu ali ne obazaju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 Kada im se kaže Vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju Oni odgovaraju Zar da vjerujemo u ono u što bezumni vjeruju A u istinu oni su bezumni ali ne znaju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 1. Kada susretnu one koji vjeruju, govore, vjerujemo, a čim ostanu nasamu sa šeitenima svojim, govore, mi smo s vama, mi se samo rugamo. 2. Kada susretnu one koji vjeruju, govore, Allah njih izvergava poruzi i podržava ih da u svom mene vjerstvu lutaju. Ulai kalzinaštara dlalat bilhuda fama rabhat tijaratuhum wama kanu muhtadin Umjesto pravim oni su krenuli krivim putem njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit iyoni ne znaju šta rade mathaluhum kema thanil ladhi istaw qadana fa lam ma adaat ma hawluhu dhaba allahu bi nurihim wa tarakuhum koji potpale vatru i kad ona osvjetli njihovu okolicu Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide buk um la gluhi, nijemi i slijepi su Nikako da se osvijeste. Au ka sajibim mine samai fihi ulumatum wa ra'dum wa bar Yaj'alūna aṣābi'ahum fī āthānihim min aṣ-ṣawā'iti ḥadra al-mawt. Wa Allāhu muḥīṭun Ili Oni sunalik na one koji zabrijeme silnog, pljuska sneba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 مَا شَاءَ وَفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Inna Allahu ala kulli shay'in qadir samo što ih ne zaslijepi kada godim ona bjesne oni prođu a čim utonu u mrak stanu a da Allah hoće moga obim oduzeti sluh i vid jer Allah zaista sve može Ya ayyuhan nas'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min O ljudi klanjajte se gospodaru svome koji je stvorio vas i one prije vas da biste se kazne sačuvali. Al-lazi dja'ala lakumul arda firašan wa samaa binaaan wa anzala minas sama imaaan fa ahrađa bihi minas Samarati rizkallakum Fala tađađalu lillahi Andadan wa antum ta'lamun Koji vam je zemlju učinio posteljom A nebo zdanjem Koji s neba spušta kišu I čini da s njom rastu plodovi Hrana za vas Zato ne činite svjesno druge Allahu ravni Wa in kuntum fi rajbim Mim ma ala abdina Fa بسورة من مثله وادعوا tu bisure min mislih wad'u shu hadakum min ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome nacinite vi jednu suru slično objavljenim njemu, a pozovi taj božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. Fa in lam tef'alu, wa lam tef'alu, fa'ta nara lati, wa nasu, wa lhijjaratu u id. Dat lil li kafirin Pa ako ne učinite A nećete učiniti Onda se čuvajte Batre za nevjernike pripremljene Čije će gorivo biti ljudi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 وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا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 Time on mnoge u zabludi ostavlja, a mnogima na pravi put ukazuje, ali u zabludi ostavlja samo velike griješnike.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 Humul Koji krše već čvrsto prihvaćenu obavezu prema Allahu i prekidaju ono što je Allah naredio da se održava i prave neredna zemlji, oni će nastradati. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumeetukum tsumma yuhyeekum Kako mozete da neverujete u Allaha Vi koji ste bili ništa, pa vam je On život dao, On će zatim učiniti i da pomrete i poslije će vas oživiti, a onda ćete se njemu vratiti. Huvallavi hala kalakum. ما في الارض جميعا استوى الى السما فسو انها سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 قال أأَتَ جَعلُ فِيه مَفسِدُ فيِيه وََس في كِّمَاأَنَحّونُ سَِّح بِحَمدِكَ وَنُ قَّسُ لك Kale inni a'lamu ma la ta'lamun A kada gospodar tvoj reče melekima Ja ću na zemlji namjesnika postaviti Oni rekoše Zar će ti namjesnik biti onaj Koji će na njoj nered činiti I krv proljevati A mi tebe veličamo i hvalimo I kako tebi dolikuješ tujemo, on reče, ja znam ono što vi ne znate. Wa'allama ādama l'asma'a kullaha thumma aradahum ala'l malai'katifakala ambi'uni Vkole bi uibi es sme ihaule i poučio sodi on nama nazivima svih stvari, a onda ih preddočim melekima i reče, Kažite mi nazive njihove ko istinu govorite. Allahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal neka si. Rekoše oni. Mi znamo samo ono čemu si nas ti poučio. Ti si sveznajući i mudri. Kale ja Adamu anbi' hum bi asmaihim Falemma anba' hum قال الا لم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون او ادمه رشه هو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 قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين اقدرتكم اسما ملكا poklonite se ademu Oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede. On se uzoholi i postane nevjernik. Vakul na jadamu skun anta, vazavu džukal džannata, vakulamin haradan hajthuši wa la taqrab hadhihi ashjara wa la taqrab hadhihi o ademe živite ti žena tvoja u džennetu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 bi tu ba'dukum li ba'dinn adu walakum fil ardi mustaqarrun navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili sidjite rekosmo mi Jedni drugi maćete neprijatelji biti a na zemlji ćete boraviti i do roka određenoga živjeti Fatala qaa adam mir rabbi kalimatin fa thafa alayh innahu wa I Adem primi neke riječi od gospodara svoga, pa mu on oprosti, on doista prima pokajanje, on je milostiv. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي عُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Silazite iz njega svi, od mene će vam uputstvo dolaziti, i oni koji uputstvo moje budu slijedili, nišćega se neće bojati, i ni začim neće tugovati. VALLAZINA KAFARU WA KAZZAGU BI AJATINA A naruhum fiha khalidun aw nima koji ne budu vjerovali i knjige naše budu poricali bi će stanovnici džehennema u njemu će vječno ostati jebeni ja, Israela zkuru ni'mati jellati an'amtu alaykum wa eufu bi ahdi ufi wa ijaja farhabun. O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje, koju sam vam podario ispunite zavjet koji ste mi dali ispunit ću i ja svoj koji sam vama dao i samo se mene bojite wa aminu bima anzeltu musaddi kalima maakum wa la takunu wa alakafir bi wa la tashtaru ono što objavljujem čime se potvrđuje da je istinito ono što vi imate i ne budite prvi koju to neće vjerovati i ne zamjenjujte riječi moje za nešto što malo vrijedi i samo se mene bojite. Wala taklisul haqqo bil batli wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun istinu sa neistinom nemiješajte Iste mu svjesno ne tajite. Waqimus salata wa atu'z zakata wa ruk'u ma'aruk'in. Molitvu obavljajte. I zekat dajite. I zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi je obavljajte. Atamuru nana sabil bil bir wa tansawna anfusakum wa kitab, ta da od tražite da dobra djela cine a da pritome sebe zaboravjate vi koji knjigu učite zar se opametiti nećete wastainu bis sabri was sala wa inna hala kibratu pomozite sebi strpljenjem i molitvom a to je zaista teško osim poslušnima wa koji su uvjereni da će pred gospodara svoga stati i da su uvjereni da će pred gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti. Ja, Isra'il azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa an'ni faddaltukum ala l'alamin. O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati moje koju sam vam podario i toga što sam vas na dostalim ljudima bi uzdigao wa'taku yewman la tajzi nafsun ran nafsin şey'an wala yukubelu minha şafa'atun wala yukhazu minha adlun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 مِنْ آال فيِي الرعونَ يَسُونَكُم سُ العذَ بذَب بحونَ أَبَن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 وَإzarako bi kumur lbeħ rafeġna kum waoraakonaأَfiruna oأَtumta vuru I kada smo zbog Va more rastavili i vas izbaili a fara onovejuude načiivaše potopili. وَ izłana musa a baina lejläta summatta'mu lejġle min ba digi wa أَtum woali mu I kadasmo musau čerdeset u njegovu odsustvu, sami sebi čineći nepravdu tele obožavati počeli. Summa afauna min ba'di zalika la'allakum taškurun. Zatim smo i poslije toga oprostili da biste zahvalni bili, wa ätäjiä muselkibewan ni furu konle alllä kumtätädu i kada smomu sau kknigu, koja rastavja istinu odne istine dali da biste pravi impue miši.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 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو I kada je Musa rekao narodu svome O narode moj, prihvativši tele, vi ste samo sebi nepravdu učinili Zato se stvoritelju svome pokajte i jedni druge poubijajte To je bolje za vas kod stvoritelja vašeg On će vam uprostiti un prima pokajanje i on je milostiv wa ilqultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahrata fa akhadhat umsa'iqatu wa antum rekli O Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo. Moja vas je ošinula. Vidjeli ste. Um ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum Zatim smo vas poslije smrti vaše oživili da biste zahvalni bili. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ Vama zlonu nisu, već su sami I sami smo im donijeli oblake, napravili im baštu, i mano i prepelice vam slali, svalili. Jedite, lijepa jela koja vas obskrbljujemo. A oni nama nisu naudili. Sami sebi su nepravdu nanijeli. Wa ilkul nadhulu hazi il karyeta fa kulu min ha haithu ši'tum radan wa I kada smo rekli, uđite u ovaj grad i jedite što god hoćete i koliko god hoćete, a na kapiju pognutih glava uđite i recite, oprosti, oprostit ćemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela daćemo i više فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ Zamijenili drugom riječ koja im je bila rečena I mi smo na one koji su bili nepravedni S neba kaznu spustili Zato što nisu poslušali Wa izi sta skamu sa li بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ I kada je Musa za narod svoju vodu molio, mi smo rekli, udari štapom svojim po stijeni, i iz nje je dvanaest vrela provrelo, i svako bratstvo je brelo iz kojeg će piti znalo, Jedite i pijite Allahove darove i ne činite zlo po zemlji neredbra veći. وَإِلْكُلْتُمْ يَا مُسَالًا RABKA YUKHRIJ LANA MIMMA TUNBITU LĀRD MIM BAKLIHA FADعU LANA RABKA YUKHRIJ LANA MIMMA TUNBITU LĀRD MIM BAKLIHA WAKIS وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إِذْ ظَلَمُوا إِسْرَافًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ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 Zamijenite za ono što je gore Idite u grad Imaćete ono što tražite I poniženje i bijeda na njih padoše I Allahovu srđbu na sebe navukoše Zato što u Allahove dokaze nisu vjerovali I što su ni krive ni dužne vjerobjesnike ubijali Zato što su neposlušni bili I što su sve granice zla prelazili? Inna al-lazina amanu, hadu, wasabi, billahi, wa al-lazina hadu, wa al-nasara, wa s amana bil-lahi, wa al jaumil من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هنيئئئذ قال يسويروالي بايونه Kršćani i sabejci, one koji su Allaha i u svijet vjerovali dobra djela činili, doista čeka nagrada od gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni začin čin neće tugovati. وَاِذْ وَا أَحَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُتْ I khudu ma atainakum biqowtin wa zkuruma fi la'allakum tattakun ikada smod vas zavjet uzeli i prdo iznad vas podigli svojski prihvatite ono što smo vam dali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 Va je poznato ono što se dogodilo oni ima od vas koji su se o subotu ogriješili kao i to što im mi rekli budite majmoni prezreni Fa'dalnaha lkal limabaina yadayha wama khalfaw wa mu'izatan lilm Sa vremenicima i pokoljenjima njihovim to smo učinili opomenom, a poukom onima koji se boje Allaha. وَاِذْ قَالَ مُسَا لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهُ Kolät tächizuune huzu Kolляzu billä en kununemđili. A kada je musa reka na народu swoe, Allahlah wa naređuje da zakojete kravu, oni upitaše zbijaš li ti to s nama šalu ne dao mi Allah da budem neznanica kaže on qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bakrun awanu baina zalik fa fa'aluma gospodara svoga u nashe ime rekoše da nam objasni kojih godina ona treba biti. On kaže, odgovori on, da ta krava ne smije biti ni stara ni mlada, nego između toga, srednje dobi, pa izvršite to što se od vas traži. KALU DU LENA RABBAKA JUBA ILLENA Kale innahu jakulu innaha bakaratun safra'u fakiru launuha tasurun nadirin. Zamoli gospodara svoga, u naše ime rekoše, da nam objasni kakve boje treba biti. On poručuje, odgovori on, da ta krava treba biti jarko rumene boje, da se svidi onima koji je vide. Qalu dulana rabbeke jubejillana mahija innal bakarata šabaha alejna. Innal bakara tašaba alajna Wa inna inša Allahu muhtadun Zamoli gospodara svoga u naše ime rekoše Da nam objasni kakva još treba biti Jer nama krave izgledaju slične a mi ćemo nju, ako Allah htjedne, sigurno pronaći. Kale inna huja kulu inna haba karatul laza luluntu wa la taskil harca musallama tullašija tafiga. Kol enedi tevilhko Webechuła mekedłuuje falu On poručuje, preče on, da ta krava nesmieje biti istrošena raniem Zeje i nanata panie musjeva. Treba biti bezmachane i bez zka kwabiljega.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 Mi smo rekli udarite ga jednim njezinim djelom je to tako Allah vraća mrtve u život i pružavam dokaze svoje da biste схvatili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 Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda kao kamencu ili još tvrđa a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju a ima zaista kamenja koje puca iz kojeg voda izlazi a ima ga doista I koje se od straha pred Allahom ruši, Allah motri na ono što radite.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 يَخُوضُ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا ysunu bima fatahallahu alaykum liyuhadduqu bi inda rabbikum afalat'aqilun kada sratnu bi oni govore vjerujemo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 Zar se nećete opametiti? Anna ma wa ma A zar oni ne znaju da Allah zna i ono što oni kriju ne znaju da Allah zna i ono što oni kriju i ono što pokazuju? la ya'lamun ja al-kitaba illa amaniy wa innahum illa javunnun. neki od njih su nauki oni ne znaju za knjigu nego samo za zagadke i oni se samo domišljaju fawailu lil ladina يُونُ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ۖ فَمَا يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ Aidi him wa waylun lahum bimma yaksibun ateško onima koji svojim rukama pišu knjigu a zatim govore evo ovo je od Allaha da bi za to korist neznaknu izvukli i teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju. Wa <tipra> kalu lenta masana naru illa aijyaman ma'duda ul atahatum inda Allahi ahdan felen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 men kasb sayi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulai ka tako oni koji budu zločinili I grijesi njihovih budu sa svih strana stigli. Oni će stanovnici Džahennema biti i u njemu će vječno ostati. Vallavine amanu wa amilu salihati ulaika ashabul djanna um fiha khalidu. A oni koji budu vjerovali i dobra dijela činili, oni će stanovnici dženneta biti i u njemu će vječno boraviti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 وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنًا وَاَقِيمُوا الصَّلَاتَ وَآتُوا الزَّكَاتَ ثُمَّةَ وَلَّايتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli, da ćete se jedino i roditeljima, i bližnjima, i siročadi, i siromasima dobročinjstvo činiti, a ljudima lijepe riječi govoriti, i molitvu obavljati, i zekat davati. Vi ste se poslije, izuze vas malo, izopačili i zavjeti znevjerili iz ahadna mithaqatun la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarrartum wa antum tashhadun ikada smod vasavje tuzeli da kr jedni drugima nećete proljevati i da jedni druge iz zemlje vaše nećete izgoniti, vi priznajete da je tako i svjedociste. قُمَّ أَنتُم هَاأُلَ إتَقُتُلونَ أَمْ فُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقَم مِنْكُم مِن ذِيَارِهِم تَضَاهَهُونَ عَلَيْجِم. تَوَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ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 Vi ipak jedni druge ubijate, a pojedine od vas iz zavičaja njihova izgonite, pomažući jedan drugom protiv njih, čineći i grijeh i nasilje. Ako vam kao sužnji dođu, vi ih odkupljujete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 Ulaika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunyaya bilakhirati fala yukhaffafu anhum al'adhab wa koji su život na ovom svijetu pretpostavili onome na onom svijetu zato im se patnja neće olakšati niti će im iko pomoći priteći walaqad atainamusa alkitaba wa qaffainam min ba'dihir rusul Va wa atainaa isabna maryam أَفَكُلَّ مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَا أَنفُسُكُمُ استَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ إِمِي سْمُوْ مُسَاوْ كْنِيْجُدَالِ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 وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم oni govore naša su srca okorjela a nije tako nego je Allah njih prokleo zbog nevjerovanja njihova I za to je vrlo malo níh, koji věrují. Walemmá džáahum kitabum min indi Allahi musaddi kulli máma'ahum wa kánu min kablu jas teftihůna ale Falamma jaa'ahum maa'rafu kafuruhu falana tallahi im kniga odallaha dolazi koja priznaje kao istinitu knjigu koju imaju oni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 بِسَمَ اشْتَرَوا بِهِ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin 'adabun muheen je to zašto su se prodali da ne vjeruju u ono što Allah objavljuje samo iz zlobe što Allah od dobrote svoje šalje objavu onome kome on hoće od robova svojih i nabukli su na sebe gnjev za gnjevom, a nevjernike čeka sramna patnja. Wa iza kile lahum aminu bi ma ونَ بِمَا وَر أَهُ وَهُوَ الحَقُمُ صَدّقَِّمَا مَعَهُم قُلْفَلمَ تَقُتُلونَ أَم ب اللهَّ مِن قَابلوا إِن كُ تُ مؤِّن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 Neke Allahovi vjeropjesnici je ubili ako ste vjernici bili. Walaqad ja'akum Musa bil bayinati thumma ittakhadhtum al-'ijla I Musa vam je jasne dokaze bio Donio pa ste ipak u odsutnosti njegovoj sebi nepravdu nanoseći tele prihvatili. وَإِذْ وَا أَحَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورَ هُلُومَاتَ اِنَاكُمْ بِكُوَةٍ وَسْمَعُوا Qaloo sami'na wa'asayna wa ushribu fii quloobihim ul'ijla bi kufrihim Qul bi'is ma yamurukum bihi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 A koste u obcev jernizi. Kul in kanat lakum uddahu l'akhiratu inda Allahi khaliçata min dūni nāsi, fatamennahu l'maute in kuntum sadiqin. Rezzi. Ako je u Allaha džennet osiguran samo za vas, a ne i za ostali svijet, onda vi smrt zaželite ako istinu govorite. وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ A neće je nikada zaželjeti zbog onoga što čine? Allah dobro zna nevjernike. A neće je nikada <tipodat> zaželjeti zbog onoga što čine?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 da više žude za životom od svih ostalih ljudi čak i od mnogobožaca svaki bi volio poživjeti hiljadu godina ma da ga to i kada bi toliko živio ne bi odpašnje udaljilo allah دوبروвиди оно што они раде قل من كان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا Musaddiqan lima bejna jadejihi Wa hudan Wa gušralil mu'minin Reci koji je neprijatelj Džibrilu A on Allahovom boljom Tebi stavlja na srce Kur'an Koji potvrđuje da su i prijašnje Objave istinite Kao putokaz i radosnu bijest vjernicima. Man kana adu wa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha adu ulil kafirin. Ko je i melekima njegovim i poslanicima njegovim, i Džibrilu, i Mikailu. Pa Allah je doista neprijatelj onima koji neće da vjeruju. Walakad anzalna ilajka ajatim bajinatim wa majak uru biha illa alfasiqun bi yasne dokaze objavljujemo i jedino nevjernici neće u njih da vjeruju awa kullama ahadu ahdan nabathu fariqum minhum Bel aksaruhum laju minun. Zar svaki put, kada neku obavezu preuzmu, neki od njih je odbace, jer većina njih ne vjeruje. Walamma jaaahum rasulum min indillahi musad. قُلْ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ الله Nabadha fariqu min alladhina utul kitaba kitaba Allah wa ra'aduhum ka annahum la ya'lamun poslanik odallaha dosao potvrdjujuci da je istini to ono sto vec imaju mnogi od njih Kojima je knjiga dana Za leđa svoja Allahovu knjigu odbacuju Kao da ne znaju Wa taba'u ma tatlu <tipodat> šajatinu Ala mulki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 وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَكُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ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 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ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 Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati, iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onome svijetu imati, a doista je jadno ono zašto su se prodali, kada bi samo znali. Walau annaum amanuat taqalamasubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun adawni pieroyu i boyesy nagrada od allahabim bi bila polja kada bi samoznali Ya ayyuha alladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna O piernici neslužite se rečima raina nego recite, unzurna, i slušajte, a nevjernike bolna patnja čeka. Ma ja vaddu l-ladhina kafaru min ahlil kitabi walal mušrikina anjunazala alaikum min hajirim mir Rab bikum ne vole oni koji ne vjeruju ni sledbenici knjige ni mnogobožci da se bama od gospodara vašeg bilo kakvo dobro objavi. Allah milost svoju daruje kome On hoće. Allah je neizmjerno dobar. Ma nansah min ajatin au nunsihana i bihairim minha au mithliha Alm ta'lam ta annallaha 'ala kulli shay'in qadir. Mi nijedan propis ne promijenimo. Niti ga u zabora potisnemo. A da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zarti ne znaš da Allah sve može. Ta Alam ta'alam anna Allahe lahu mulkus samavati wal arn, wa ma lakum min dunillahi min valijim vala nasir. Zar ti ne samo Allahova vlast? i na nebesima i na zemlji i da vi osim laha ni zaštitnika ni pomagača nemate amturiduna an tasaru rasulakum kama su ila musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل بل od svoga poslanika kao što su prije tražili od Musa a kopjerovanju predpostavi nevjerovanje s pravoga puta zalutao je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 dok Allah svoju odluku ne donese Allah zaista sve može wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuddimu li anfusikum min khairin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 وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ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 Bela man aslama wajhahu lillahi Wa huwa muhsinun Falahu ajruhu inda rabbihi Wala khaufun alaihim Wala hum yahzanun Ani An je tako onoga ko se bude Allahu pokoravao i uz to dobra dijela činio, toga čeka nagrada kod gospodara njegova, takvi se neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati.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 Kedhālik kāl al-lazīna la yā'l-mūn mithl qaulihim Fāllāhu yahkumu bēnahum yawm al-qiyāmati fīmā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 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَنْ حُمِدُّوا فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظيم. Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim hramovima ime njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše, takvi bi trebali u njih samo sa strahom ulaziti. Na ovome svijetu doživjeće sramotu, a na onom svijetu patnju veliku, Wa lillahi l-mashriq wal maghrib Fa ayn ma tulfu fa thumma wajhullahu Inna Allaha wasi'un 'alim Allahobi kuda got se okrenete Pa tamo je Allahova strana. Allah je zaista neizmjerno dobar i On sve zna. Wa kal uttahadallahu valada Subahana Bellehu ma fissamavati wal ard Gullullahu kanitun Nevjernici govore Allah je uzeo sebi dijete Hvaljen neka je On Naprotiv, njegovo je sve ono što je na nebesima i na zemlji Njemu se sve pokorava Badiu samavati wal ard Wa idha qada amran fa inma On je stvoritelj nebesa i zemlje i kada nešto odluči zato samo rekne budi i ono bude وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ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 Govorili oni prije njih, srca su im slična, a mi dokaze objašnjavamo ljudima koji čvrsto vjeruju. Inna arselnake bil haki baširan wa nadira وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ Mi te poslali da istinu objaviš i da radosne vijesti i opomenu doneseš, a ti nećeš biti pitan za one koji suđe hennemu. وَلَنْ تَرْضَعَنْ كَلْ يَهُودُ وَلَنْ نَصَارَحَتُ تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن taba'ta huwa'ahum ba'da alladhi ja'a ka min min Allah min waliyyn wa la naseer ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovou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 katila wa ti ulaika yu'minun bihi wa man yakfur bihi fa ulaika neki odsledbenika knjige citaju je onako kako je objavljena oni u nju vjeruju Ana strada će sigurno oni koji u nju nevjeruju Ya bani Israila O sinovi Israela Sjetite se milosti moje koju sam vam darovao i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao. Vataku jauman la tadzi i bojite se dana, kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ni od koga otkup neće primiti, kada nikome zagovor neće koristiti i kada im niko neće moći pomoći. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ 8. قال, إِنِّي جَاعِدُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ قال, وَمِن ذُرِّيَّتي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 Obećanje moje neće obuhvatiti nevjernike, kazao on. Wa izja'alnal bajta ma thabatan linnasi wa amnam vatahidhu mim makami Wa 'ahidna ila idha rahima wa isma'ila an tuhhir bayti li-t-taifina wal-'akifina waruk'is-sujud. Jučinili smo hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim, bude prostor iza koga ćete namaz obavljati. I Ibrahimu i Ismailu smo naredili. Hram moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali. Wa idh kale Ibrahimu Rab. بِجَعَلَ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتْ tiyu qalilan thumma adtaruhu ila adhabin nar wabi salmir akada jebrahim zamolio gospodaru moj Učini ovo mjesto sigurnim gradom a snabdi plodovima stanomnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet, on je rekao, onome koji ne bude vjerovao, daću da neko vrijeme uživa, a onda ću ga prisiliti da uđe u paklenu vatru, a grozno će ona prebivalište biti.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 Oni su molili, gospodaru naš, primi od nas, jer ti u istinu sve čuješ i sve znaš. Rabbna wa jajalna muslimayni laka wa min zuriya tina umetan muslimata laka wa arina manasikana Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi odanim i porod naš neka bude odan tebi i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer ti primaš pokajanje i samilostan si. Rabba na إِمْرَسُولٌ مِّنْ أُمِّيٍّ يُلْقِي عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ Gospodaru naš, pošalji poslanika jednog od njih, koji će i majete Tvoje kazivati i knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer Ti si u istinu silan i mudar. وَمَنْ يَرْغَضُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهَ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا Wa innahu fil akhirati lahi nasalihin vjerujbrahimov izbjegava samo naj koji ne drži do sebe a mi smo njega na oboma svijetu odabrali i na onome će biti među dobrima. iz qala lahu muhu aslim qala aslamtu li kada muje gospodar nego rekao budi poslušan on je odgovorio ja sam poslušan gospodaru svijeta wa as-sabira idrahim bani wa يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله Muslimun Ibrahim ostaviju amanet sinovima svojim, a i Jakub Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru I pošto ne umirite drugačije nego kao muslimani Am kuntum shuhadaa iz hadara ja' أحقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك Kalu na'budu ilahaka wa ilaha abaaika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ilaha waahida wa nahnu lahu muslimoon Vi bili prisutni kada je Jakubu smrtni čas došao i kada je sinove svoje upitao Kome ćete se poslije mene klanjati? Klanjat ćemo se, odgovorili su, Bogu Tvome, Bogu Tvojih predaka i brahima i Ismajla i Ishaka, Bogu jednome i mi se njemu pokoravamo. Tilka ummetun qad khalet Laha ma kasabat Wala kum ma kasabtum Wala tus'alun Amma kanu yamalun Ta i narod jebijo i nestao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 na mu oni govore budte jevreji odnosno kršćani i bićte na pravome putu Tireci ne mismomo bjere i brahimove koji je ispravno bjjerovao on ni je nikoga Allahu radnim smatrao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 والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ vjerovali u onou što vi vjerujete na pravou me su A ako glave okrenu, oni su onda samo i nađije i Allah ćete sigurno od njih zaštititi, jer on sve čuje i sve zna. Sibrat Allah Wa man ahsanu min Allahi zibrat wa nahnu lahu 'abidun allah-e nasuputio a za rima ne upute od anulahobe mi se samo njemu klanjamo ul atu hanunana filahi wa huwa rabbuna wa rabbukum وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُمُ خْلِصُونَ Reci, zar se s nama u Allahu raspravljate, kad je On i naš i vaš gospodar, nama naša djela, Vaša djela, a samomu mi iskreno ispovjedamo vjeru. Am takuluna inna Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaaka wa Ja'kuba wa l'asbata kanu hudan au nasara. Qul, aantum, أَمِ anil lah وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ Kako govorite, i Ibrahim, i Smajl, i Ishak, i Jakub, i unuci su bili jevreji, odnosno kršćani. Reci, znate bolje bi ili Allah Zar iko gori od onoga koji iskriva istinu, znajući da je od Allaha? Allah motri na ono što radite. TILKA UMMETUM KAD KHALAT LEHA MA KASABAT WALAKUM MA KASABTUM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 Jahdi men jašau ila siratim mustakim. Neki ljudi kratke pameti reći će, šta ih je odvratilo od kible njihove prema kojoj su se okretali? Preci. Allahov je i istok i zapad, on ukazuje na pravi put. وَنُمَكِّنُهُ أُنْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا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 Inna bin nasi rahim. I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik bude protiv vas svjedok. I mi smo promijenili kiblu prema kojoj se se prije okretao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 بلغ إ الأ وَد أراةَ قلُ بَ وَجهكَ فيِي السَّم إفَلَ وَ كَقِبلَتَ تَرضغ فولي وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ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 da'ima ja'aka min al-'ilmi innaka idhal lamina dhalimin ikadabiti onima ko ima data knjiga sve dokaze donio oni opet ne bi prihvatili tvoju kiblu a niti ti ne prihvatiti njihovu kiblu niti će iko od njih prihvatiti i čiju kiblu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 وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ oni kojima smo dali knjigu znaju poslanik kao što sinove svoje znaju ali neki od njih doista svjesnu istinu prikrivaju Al haqqu min rabbika, fa la takunanna min al mumterin. Istina od gospodara tvoga dolazi, zato ne budi nikako od onih koji sumnjaju. Vali kullim uđhatun huva muvaliha, fa Ainama takunu yati bikumullahu jami'a Innallaha ala kulli shay'in qadir Svako se okreće prema svojoj kibli a vi se potrudite da druge činići dobra dijela, pretečete ma gdje bili Allah će vas sve sabrati. Allah zaista sve može. وَمِنْ حَيْسُ حَرَجْتَ فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 illa lzina zalamu minhum fala tahshanhum wahshan ni wali uti man'ati alaykum wala iz svakoga mjesta u koje dođeš ti lice svoje svetom hramu okreni i gdje god se nalazili vilica svoja prema toj strani okrenite da vam ljudi ne bi imali šta prigovoriti osim inadjija između njih njih se ne bojte mene se bojte da bih blagodat svoju prema vama upotpunio i da biste na pravom putu bili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 Eni bis-sabri was Inna Allaha maas O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanjem molitve. Allah je doista na strani strpljivih wala taqulu liman qutilu fi sabili llahi amwat bal ahya'u wala takuns in racite za one koji su na lahov putu poginuli mrtvi su Ne, oni su živi, ali vi to ne znate. Vala nabluvannakum bi še'im min al kaufi wal ju'i wa nakusim min al amvali wal anfusi wal thamarat wa baširi sabiri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 Al-lazina iza asabat hum musibatum kaluu inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. One koji ikada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu, mi smo... Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Ulajka alejim salavatum min rabbihim ورحمه wa, wa ulajkahumul muhtadun. Njih gospodara njihova i milost Oni suna krava o meputu. Inna al-safaa wal-marwata min sha'airillah fa man haggja al-bayta awi 'tamara junaha alayhi an yattawwa bihima Wamen ta to wahojiomfe imlloheše kini Safaj merva su allahova časna mjesta. Zato onaj koji kavu ho ili umru obavi, ne čini nikakav prijestu pak ok krene oko njih. A onaj, koji drage volje učini kakvo dobro dijelo, pa Allah je doista blagodaran i svezna.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 Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum la'inun koji budu tajli jasne dokaze koje smo mi objavili i pravi put koji smo u knjizi ljudima označili njih će allah prokleti a prokleće ih i oni koji imaju pravo da proklinju illal ladina thabu wa aslihu wa bayanu fa ulai ka atubu alayhim wa samo onima koji se pokaju i poprave i to javno ispolje aja primam pokajanje ja sam milostiv in alladzin kafaru ma tu wahum kufar ulaiika oni koji nevjeruju i koji kao nevjernici umru zaslužuju doista prokledstvo Allahovo i meleka i svih ljudi. Halidin fiha la yakhaffafu anhum al'adabu U njima će vječno ostati appa njihova neće jenjavati niti će im se odlagati wa ilahu kum ilahu wahid a baš bog jedan je bog nema boga osim njega milosti bog Inna fi khalqi assamawati wal ardi wakhtilaf ille ili wal nahari wal fulki illeti tagrifi il bahri bima yanfa' un بِمَا يَم فَعُون سَوَمَا أَ زَلَ اللهغُُ مِنَ الستَّمَائِمِمم إِم فَأَح يا بِ الأأَوْ الضَّبَ الدَّمَاتِهَا وَبَت وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وَسَّحَابِ الْمُسَحَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَلْاَوْضِ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَعْكِلُونَ Stvaranje nebesa i zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, Kiša koju Allah pušta s neba, pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina, po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i zemlje lebde, doista su dokazi za one koji imaju pameti. Ominan nasi manijet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 Walau yara alladhina zalamu idyaruna al'azaba anna al-quwata lillahi jamia wa anna Allaha shadidu al'adhab Ima ljudi koji su mjesto Allaha komire prihvatile Vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha. A da znaju mnogo bošci da će onda kada dožive patnju, svu moć samo Allah imati i da će Allah strahovito kažnjavati. Iztabara allazinat, ubiju min allazinat, تَبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ إِنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبِعُ الرَّائِمِينَ كَمَا تَبَعُوا مِنَّا Daذ ka jurijziimu Allah mmaلَum sati naля muamum bihođ minan. Kada će se glabešine, za kojima su se drugi povodili, svojih sjedbenika odreći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 I oni iz vatre neće izlaziti. Ja, ejugannasu kuluu mimma fil ardi halalem, tajibem, wa la tattebi'u hutuvati šajtan. O ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno i ne slijedite šeitanove stope jer vam je on neprijatelj očevidni. Inna ma ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu ta On vas navraćana grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate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 A kada im se rekne slijedite Allahovu objavu oni odgovaraju nećemo slijedit ćemo ono na čemu smo zatekli pretke svoje zari onda kada im preci nisu ništa shvaćali I kada nisu na pravome putu bili I kada nisu na pravome putu bili I kada nisu na pravome putu Oni koji neće da vjeruju, slični su stoci na koju se viče, ali ona čuje samo zov i viku. Gluhi, nijemi i slijepi, oni ništa ne shvaćaju. Yeah. أيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ او верници једите укусна јела i budite Allahu zahvalni da vi se samo njemu klanjate. Inna ma harvama alaikum ulmajtata wad dama wa, wa lehmel khinziri wa ma uh illa bihili gajri ur raira bagin walaadin fala isma allah gafurur on vam jedino zabranjuje str i krv i svinjsko meso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 الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم عَلائكَ مَا فِي بُطُونِهِم إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Oni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 Ulajike allazine štaravu dalalata bil huda wal azaba bil mafira fa ma asbarahum alennar Oni su umjesto pravoga puta izabrali zabludu a umjesto oprosta zaslužili patnju i koliko su oni samo neosjetljivi na batru. Zalika bi anna allaha nazalal kitaba bil haq wa inna allazina filki te fišikim be. To je zato što je Allah objavio knjigu, pravu istinu. a nelozi onih, čija su mišljenja o knjizi suprotna, doista nema kraja. ليس البر أن تولوا وجوهكم كبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَ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 وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأساء Ulaika allazina sadqu wa ulai kahumul muttaku Nije često u tome da okračite lica svoja prema istoku i zapadu Česti su oni koji vjeruju u Allaha i ona je svijet i u meleke I u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i sromasima, i putnicima namjernicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju, i zekijat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuznu, ispunjavaju, Naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini i u bolesti i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْسَ بِالْأُنْسَ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من رب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 A onaj, kome rod ubijeno goprosti, neka oni velikodušno postupe i neka im on dobročinjstvom uzvrati. To je olakšanje od gospodara vašeg i milost. Ako nasilje izvrši i poslije toga, njega bolna patnja čeka. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون وодмазди вам је опстанак по разумом обдарени да Kutiba alaykum idha hadara ahadukum almautu in taraka khayran alwasiyyatu lilwalidaini walaqrabina bilma'rufi haqqan 'alan muttaqin kadanneku od vas bude na samrti Ako ostavlja i netak propisuje vam se kao obaveza za one koji se Allaha boje da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima. Faman badaluhu ba'dama sam ya'ufu fa in ma ismuu ala alladheena yubaddiluna Inna Allahu Sami'un 'Alim Unai je izmijeni a zna kako glasi pa grijeh zato pada na one koji je mijenjaju Allah zaista sve čuje i zna فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُم فَلَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أعوناي <تصفيق> ko se plaši da je poručilac nenamjerno za stranio ili namjerno zgreješio pa ih izmiri nema mu grijeha Allah zaista prašta i samilostan je ja ayyul ladina amanu kutiba alaykum صِيَامُكُمْ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ او vjernici propisuje vam se post kao što je propisano njima prije vas da biste se grijeha okonili أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى 1. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 2. فمن تطوع خيرا فهو خير له 3. وأن خير لكم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 Za njega je bolje, a bolje vam je, neka znate, da postite. Šehru Ramadana, lazi unzila fihi il Kur'anu hudan linnasi wa bajinatim minal huda wal furkan.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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمَرِ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 da bi bili na pravom eputu. Us illakum laylatu siyam wa fasu ila nisaikum hunna libasun wa antum <tipotente> libasun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا يَا مَائِلَ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُم مُعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا Kaza lika yubinu Allahu ayatihi vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama one su vodjeća baš a vi ste njihova odjeća Allah zna da vam je bilo teško aj pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore. Od tada postite sve do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu u džamijama.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 Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred sudijama da biste na griješan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli يسألونك عن الأهلة قل يا مواكيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى Pitaju te o mlađacima Reci Oni su ljudima oznake o vremenu Iza hađiluk Ne iskazuje se česti tostu tome Da sa stražnje strane u kuće ulazite nego to čestitost u tome da se Allaha bojite, u kućena vrata njihova ulazite i Allaha se bojite da biste postigli ono što želite. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا Inna la I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne odpočinjite borbu, Allah doista ne voli one koji zapodijevaju kavgu. وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَكِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْرِ jidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadhalika sretnete I progonite ih odande, odakle su oni vas prognali, a zlostavljanje je teže od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod časnoga hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte, neka takva bude kazna za nevjernike fa in in tharu fa inna allaha gafurur rahim ako se prođu pa Allah zaista prašta i samilosta nije wa qatilum dinu lillah fa i borite se protiv njih svedok mnogobožstva ne nestane i dok se allahova vjera slobodno ispobijedati ne mogne pa ako se okane onda ne prijateljstvo prestaje jedino protivnasilni kaos ostaje asharul haramu bi sehril haram wal hurumat فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ سَوِيّ مِيَسِجَة سَوِيّ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 tehlukati wahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin imetaknal lahovom putu zhrtvujte i sami sebe u propas dobodite i dobro chinite allah zaista voli one koji dobra djela cine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 مَنْ كَانَ مِنْ كُم مَرضًا أَو بِه أَذَ مِروَهِي فَفِدَةُ مصَ مِن, رأسه ففدية من صيام أَو صَدَ قاتٍ أَ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج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 dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte. A onaj među vama koji se razboli ili ga glavobolja muči, neka se postom ili milostinjom ili kurbanom iskupi. Kada budete slobodni, obavite umru do hađa i zakoljite kurban do koga možete lahko doći, A onaj ko ga ne nađe, neka posti tri dana u danima hađa i sedam dana po povratku, to jest punih deset dana. To je za onoga koji nije izmeke. I bojite se Allaha i znajte da on teško kažnjava. Al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 Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadati taqwa wattaqun ya je u određenim mjesecima. Onom ko se obabve želi da će u njima hadž obavljati, nema smošaja sa ženama.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 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم fa'dhkuru allaha indal masharil haram walkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la ne prepisujem vam se ogrijeh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 Summa afizu min haythu afad anas wasterfirullah Inna Allah ghafurur rahim Zatim krenite odakle kreću ostali ljudi i tražite od Allahoa oprosta Jer Allah u istinu prašta i samilostan je. Fa iza qadajtum manasikakum fa ukurullaha ke zikrikum abaaakum au Faminan nasimayakulu rabbana atina fid dunyia wama lana fil akhirati min khalaq Pakat zavrsite obrede vashe opet spomnite Allaha kao što spominjete pretke vaše. I još više ga spominjite. Ima ljudi koji govore, daj nama gospodaru naš na ovome svijetu. Takvi na onom svijetu neće imati ništa. Dunia hasanatan wa fil ahirati hasanatan wa kina azaban nar a ima i onih koji govore gospodaru naš podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu i sačuvaj nas patnje u ognju Ulajike lahum nasibum mimma kasabu Wallahu seriju l'hisab Njih čeka nagrada koju su zaslužili Allah brzo sviđa račune Wal kurullaha fi أيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى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 I bojite se Allaha i znajte da ćete svi biti pred njim zakupjeni. Wa minan nasi <tri> men juđibu ka kaulu fil hajati dunija wa juš Ima ljudi čije te riječi o životu na ovome svijetu oduševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovim, a najljući su protivnici oo وَإذ تسعَ في الأضل يفسد فيه يك الحثwan النَّ واللهule يُّفَس Czy im se neki od nich doczepa polożaja, nastoji naprawiti na Zemi nered ništeći usjeve i Allah ne voli nered Wa idha qila lahuttaqillaha akhadhatul izzatu bil ismi fa hasbu wajhanum wa la On onda izinata griješi. Njemu je dosta džehennem, a on je doista grozno boravište. Wa min annasi man jasri nafse hub والله رؤوف بالعباد има људи који се жртвују да би аллахо милостивили аллах је милостив робаovima својим يا ايها الذين la ta tba u hotuata o vjernici živite svu miru i ne idite stopama shejtanovim on vam je zaista, neprijatelj otvoreni. priني فَإِ nakon što su vam već došli jasni dokazi, onda znajte da je Allah silan i mudar. Hal janzuruna illa an yahtijegumullahu fi zulanim minal vamami wal malam katwa qodi al-amr wa ila li oni da ima Allahova kazna dođe iz vedra neba i meleki i da bude svemu kraj allahu se sve vraća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 ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب وبيت اي koliko smo im jasnih dokaza dali a one koji preinačuju allahove dokaze kada su im već došli, allah ce zaista strahovito kazniti. Zujina lillezina kafaru lhajatu ddunija wa yaskharuna minal lezina amanu wal lezina attakau fawkahum Wallahu yerzuku men yasha'u bighairi Nevjernicima se život na ovom svijetu čini lijep i oni se rugaju onima koji vjeruju. A na sudnjem danu biće iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili. Allah daje u obilju ونمي كمه اون خوشه بز راچونا. كان الناس امتا واحدة فبعث الله النبيين مباشرين ومنذرين وانزل معهم وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ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 Wallahu yahdi men yasha'u ila siratin Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu. I Allah je slao vjerobijesnike da donose radosne bijesti i opomene i po njima je slao knjigu samu istinu da se po njoj sudi ljudima u onome u čemu se ne bi oni slagali. A povodne slaganju bila je međusobna zavist baš od onih kojima je data knjiga i to kada su im već bili došli jasni dokazi. I onda bi Allah boljom svojom uputio vjernike da shvate pravu istinu onome u čemu se nisu slagali. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće Am hasibtum an tadkhulu l-jannata wa ya'tikum mathan alladhina khalu min qablikum masat-hum l-ba'sa وضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله A la inna nasra Allahi karib. Zar mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaštine ne i bolest i toliko su bili uznemiravani da bi poslanik I oni koji su s njim vjerovali i uzviknuli, kada će već jednom Allahova pomoć, eto, Allahova pomoć je zaista blizu. <tipun> قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ Pitaju te kome će udjeljivati, reci i metak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima i siročadi i siromasima i putnicima. عَسَى خَيْرٌ مَا عَمِلْتُمْ وَاللَّهُ بِالْعَمِلِينَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ bu shi'an wa huwa sharrul ja la se borba ma da vam nije po ne volite nešto a ono može biti dobro za vas nešto bolite a ono ispadne zlo po vas ألن سنا ابي незнаته يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير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 وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا o u njemu, Preci Ratovanje u njemu je veliki grijeh, ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha. A zlostavljanje je gore od ubijanja Oni će se neprestano boriti proti vas da vas odvrate od vjere vaše ako budu mogli. A oni među vama koji od svoje vjere otpadnu i kao nevjernici umru, njihova dijela bit će poništena i na ovome i na onome svijetu. I oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. 1. in الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 2. أولئك يرجون رحمة الله 3. Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. Allah prašta i samilostan je. Jaskalu naka'anil homri wal mejsir قُلفهِمَاائسمُم كَذُ وَمَ نَافعُلٍ النَّاس وَإسُهُ مَا أَك بَْرُ مِن نفعهما Ve yas'alunaka mada yunfikunaku lil'afu. Kezalika yubayinu Allahu lakumu l'ajati la'allakum tatafakkarun. Pitaju te o vinu Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi. I pitaju koliko da udjeljuju, reci, višak, eto, tako vam Allah objašnjava propise, da biste razmislili. Fi dunija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 Walau sha'a Allahu la a'natu kum inna Allahu 'azizun hakim Jo ovome i ono me svijetu. i pitaju te o Siročani reci bolje je imanja njihova na Ako budete s njima zajedno živjeli, pa oni su braća vaša. Allah umije razlikovati pokvarenjaka od dobročinitelja. Da je Allah htio, mogao vam je propisati ono što vam je teško. On je doista silan i mudar. Wa la tenki hulmu hat. لا يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى وَلَا Walabdun mu'minun khayruun min mushrikun, walahu a'jabakum. 2. Aulahika yad'oon ila nair, walahu ilal jannati wal magfirati bi izniy wayubayinu ayati lin nasi la'allahum yatadhakkarun Ne ženite se mnogo boškiɲama dok ne postanu bjernice Uistinu je robnja bjernica bolja od mnogo boškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogo bošce dok ne postanu vjernici. U istinu je rob vjernik bolji od mnogo bošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu u džehennem, Allah voljom svojom nudi džennet i oprost i objašnjava ljudima dokaze svoje, da bi razmislili. Wa jas'alunaka'anil mahid. Kul huwa azan fa''tazilun nisa'a فإذَا تَطَهَنَّ فَأتَُّ مِد حَيث أَمَ رَكُ الله إِ اللهَّ أَ يُح التَين وَيحّمتَطَه إر إيتَ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 Wa bashshiri l-mu'mineen jene vaše su njive vaše i vinje vam a vašim prilazite kako hoćete a pripremite što iza duše svoje i bojte se Allaha i znajte da ćete pred njega stati اتّقوا بربكم الّذي ترون وتسمعون ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تتبعوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. I neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom životu, na putu čestitosti i u nastojanju da pomirite ljude. Allah sve čuje i sve zna. 1. La yu'اخذكم الله باللوء في أيمانكم ولكن yu'اخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakonete, ali će vas kazniti ako pod zakletvom nešto namjerno učinite. Allah prašta i blag je. Lillezine ju'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ašhur Fa in fa u fa inna allahe vafurur rahim Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim Rok je samo četiri mjeseca Iako se vrate ženama Pa Allah zaista prašta i milostiv je. وَإِنْ عَزَمُ الطَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Ako odluče da se rastave, Allah doista sve čuje i zna. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُ 3 kru 3 kru 4 kru 5 kru 6 kru 7 kru 7 kru 8 kru إِنَّ ٱللَّهَ وَلِيُّ ٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَضَعُولَتُنَا أَحَقُّ بِرَدِّهِ إِنَّ فِى إِنْ أَرَادُ إِصْلَٰحًا Wa la kunna mithlu alladhi 'alayhin nabil ma'ruf wa li r-rijali 'alayhin daraja wallahu 'azizun raspuštenice neka čekaju 3 mjesečna pranja I nije im dopušteno kriti ono što je Allah stvorio u matericama njihovim ako Allaha i u onaj svijet vjeruju. Muževi njihovi imaju pravo da ih, dok one čekaju, vrate ako žele dobro dijelo učiniti. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu, samo vi imaju prednost pred njima za jedan stepen. Allah je silan i mudar. A talakum allatani fa imsakum bi au <tipenu> tasrihum bi وَلَا يَحِلُّ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُ النَّشْيَأَ إِلَّا أَن الله فان خفتم الا يقيم ما حد الله فلا جناح علي ايمان في ما فيما افتدت به Ilka hududu Allahi fa la ta'atadu ga Wa menja ta'adda hududu Allahi fa može biti dva put, pa ih ili velikodušno zadržati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 IN TALLAQA FA LA JUNAH ALEHIMA AN Ka ako je opet pusti, onda mu se ne može vratiti, što se neće za drugoga muža udati. Pa ako je ovaj pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugome vrate, Ako misle da će Allahove propise izvršavati, to su Allahove odredbe, on ih objašnjava ljudima koji žele znati. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 1. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 2. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 3. ولا وَالْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وال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 Nau no, mu imajte وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ 1. إذا تراضوا بينهم بالمعروف 2. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله Zalikum azkālakum wa atuhar Wallahu ja'lamu wa antum la ta'lamun A kada pustite žene i one ispune njima propisano vrijeme za čekanje Ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje mužebe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 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِ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 Atakur Allahe Wa Anna Allahe Bima ta'maluna Basir Majke neka doje djecu Svoju pune dvije godine on ima koji žele Da dojenje potpuno bude Otac djeteta ih je dužan Prema svojoj mogućnosti Hraniti i odjevati Niko neka se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih. Majka ne smije trpiti štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta. I nasljednik je dužan sve to. Ako njih dvoje na lijep način i sporazumno odluče djete odbiti, to nije grijeh. Ako zaželite da djeci svojoj doigljena nađete. Pa nije grijeh kada od srca ono što ste naumili date. Allaha se bojte i znajte da Allah dobro vidi ono što radite. Walzina yutawaffanu minkum wayathrun azwajan ya'ta نصنَّ بأَ فُوسهِ أَبعَةَ أَشهورون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 што بيد ريديت ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء او اكنتم في علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولًا معروفًا ولا تعزموا قدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفر I nije vam grehota ako tim ženama na znanje date da ćete ih vi prositi. ili ako to u dušama svojim krijete Allah zna da ćete o njima misliti ali im po tajnu ništa ne obećavajte, samo pošteno govorite. I ne odlučujte se na brak prije nego što propisano vrijeme za čekanje ne isteče. Imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim, pa ga se pričuvajte i znajte da on prašta i da je blag. ل جُنَا ح لَكُم إ طََّ قُتُمُ لِسَ أَملَم تَمَسُغَّ أَ تَفِبُولهَُّ فَرِيغى ki un 'ala al musi'i qadaru wa 'ala al muqtir qadaru mata'an bil ma'rufi ako zene pustite pri nego sto u odnos s njima stupite ili prije nego što im vjenčani da odredite i velikodušno ih darujte darom, zakonom propisanim imućan prema svome stanju, a siromah prema svome to je dužnost za one koji žele dobro dijelo učiniti طَل قُتُمُ مِن قَابنِي أَ تَمَستُ وَقَدَ فرَضتُم لََّ فَرضَة مَا فَرَضتُم فَنص مَا فَرَض dum illaa an ya'fuwna aw ya'fu walladhee bi yadihi yaqudatun nikah wa an Ako ih pustite prije nego što ste u odnos sa njima stupili, a već ste im vjenčani dar odredili, one će zadržati polovinu od onoga što ste odredili.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 Vidite šta radite. Hafizu alal salavati wa salati al Redovno molitvu obavljajte. Na ročitonu krajem dana i pred Allahom ponižno stojite. Wa in khif um farijan la urkabana fa iza amtum fadhkurullaha kama lam ako se budete nečega bojali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 وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم <تصفيق>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 Wa lil mutallaqat ma'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin Raspuštenicama pripada pristojna otpremnina. Dužnost je da im to daju oni koji se Allaha boje. Kezalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun Allah takoobjasnjava propise svoje da biste razmislili Alam tara alladhina kharaju min diyarihim wa hum. 111. حَذَرَ l فَقَالَ hathar al-Mawti, faqal l-Humullah muotu, thumma a'hiyahum. 112. Inna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 ali većina ljudi ne zahvaljuje. Ukatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha I borite se na Lahovom putu. I znajte da Allah sve čuje i sve zna. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة Wallahu yaqbidu wa yabsutu ilayhi turja'un Ko je taj koji će Allahu drage bolje zajam dati pa da mu ga on mnogostruko vrati Allahu skraćuje i obilno daje i njemu ćete se povratiti. Alem tera ila ilmel'i min bani Israele min ba'di Mousa, idh kalu li nabi له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل نسيتم ان كتب عليكم الكتاب الا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا Falemma kutiba alejhimu l'kitalu tavallahu illa kalilam min hum. Wallahu alimum bil zalimin. Zar nisi čuo da su prvaci sinova Israilovih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 a kada im borba bi propisana, oni, osim malo njih, zataiše. Allah dobro zna one koji su sami prema sebi nepravedni. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ تَالُوتَ مَلِكًا qolu أَ النaya kuunuulanguuri مُ القلَ الن wanaحnu أح qubiri مiki من huyu أtta سata مين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 Allah vam je odredio ta luta za vladara reči im vjerovjesnik njihov odakle da nam još on bude vladar kada smo mi preči od njega da vladamo njemu ni veliko bogatstvo nije dato rekoše oni Allah je njega da vlada vama izabrao reče on, i velikim znanjem i snagom tjelesnom ga obdario. Allah daje vlast kome on hoće. Allah je neizmjerno dobar i on zna sve. إِنَّ كُمْ تَتَابَعُونَ فِي سَكِينَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وبقية, وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى milu gol malaika in fi zalika layatakum in kuntum mu'minin znak jego vlasti reczim birovijesnik knihov bijec kovcek koji ce vam stići I koji će meleki nositi, u kome će biti smirenje za vas od gospodara vašeg i ostata onoga što su Musa i Harun ostavili, to vam je zaista dokaz ako ste vjernici. مَا فَصَلَ طْوَاالوتُ بِالْجُنُودِِ قَالَ إَّ ض اللَّ عَمُ Qala inna allaha mubtaleeku binahari Faman šerib minhu falyse minni Waman lem yato'amu fainnehu minni فَمَن شَرِبَ مِن غَفْلٍ فَليس مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بيده فاشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظن انه هم ملاق الله كم من فئه قليله نلبت فئه كثيره باذن الله والله مع Kad Talut vojsku izvede reče Allah će vas staviti na iskušenje kraj jedne rijeke Onaj ko se napije iz nje nije moj A onaj ko se ne napije jedino ako šakom zahvati moj je I oni se osim malo njih napiše iz nje I kada je pređoše on i oni koji su s njim vjerovali povikaše mi danas ne možemo izići na kraj s džalutom i vojskom njegovom ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići rekoše koliko su puta malobrojne čete Allahovom boljom nadječale mnogobrojne čete a Allah je na strani izdržljivih ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت I kad nastupiše prema džalutu i bojsci njegovoj, oni zamoliše gospodaru naš, nadahni nas iz držljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje.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 Walaw la da'a Allah inna sab'adhum bi'addin fa sadatil ardu walakin Allahu fadlinala'alamin ionih Allahovom poljom poraziše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 Tilka ya Tullahi nathluha alai Allahove pouke koe mi tebi istinito kazujemo a ti si zaista poslanik تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وَآتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَ قُتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدَمَا جَاءَتْ قَوْمَ البَيْنَةِ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ اختلفوا Walauša Allahu ma kutatlu walakin Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge s nekima od njih Jah Allah govorio a neke je za više stepeni izdigao Aisa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 علي الله راضي ono što on želi Ya ayyuhal ladhīna āmanū anfiqū mimmā razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul lā bay'u fīhi wa lā khullatu wa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 Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni, drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i što će biti poslije njih. A od onoga što on zna... Drugi znaju samo ono koliko on želi Moć njegova obuhvaća i nebesa i zemlju i njemu ne dojati udržavanje njihovo On je svevišnji veličanstveni La ikraha fid din qad tabayyana al-rushd min al-ghay فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّهُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ سْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْغُثْكَالَمْ فِي سَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ U vjeru nema prisiljavanja. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šeitana,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 أوأهُ الطغ يخدونهُ من نور إ م أولك أصحاب النريهُ فيه خالب Allah je zaštitni onih koji vjruju i onih izvoist iz mína na světlo A onima koji ne vjeruju, zaštitnici su šeitani i oni ih odvode sa svjetla na tmine. Oni će biti stanovnici džehennema. Oni će u njemu vječno ostati. A nem tara ila allazi hađa Ibrahima fi rabbihi. أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَنْ ti biha min al magrib fabuhi alladhi kafar wallahu la yahdi čuo za onoga koji se sa Ibrahimom o njegovu gospodaru prepirao onda kada mu je Allah carstvo dao kad Ibrahim reče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 وَظُر إلَ حشمَالِكَ وَلِن جعلكَ آيَتَِّ النَّاسِ وَظُر إلَ الْعِظَامِ كَييفَنُ شِزُهَاثَُّ نَكْسُهَا لَحم فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ili za onoga koji je prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada povikao kako će Allaho živiti ove što su pomrli i Allah učini te on umre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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطُمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ التَّبِينَ طائر فصره اليك ثم جعل على كل جبل منه جزء ثم ادعه ياتيك Gospodaru moj, pokaži mi kako mrtve oživljuješ. On reče, zar ne vjeruješ? Vjerujem, odgovor on, ali bih da mi se srce smiri. Uzmi četiri ptice, reče on, i izjeci ih, pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke, zatim ih pozovi, brzo će ti doći. زْني نَعَ الله سلا إمود مَثلُ الَّذينَ يُم في قُونَ أَمولَهُم في سَب لللهِ كَمَثَحٍََّ أَبَتَت أَب سَنابِلَ فيِي كلُسُ بُلَة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 Kome hoće da ti više Allah je neizmjerno dobar I sve zna. الذيَّذينَ يُم فِقُونَ أَمْ وَلَهُم فِي سَبِيل لللهِثَُّ لَا يُتْ بِعرونَمَا أَمْ فَقُمًَاَّ وَلَا أَذََّهُ أَجرَُهُ بْ معدَ رَّب وَلَا خَوْوفُ عَلَيِّم Lahum ađruhum ainda rabbihim Wala haufun alejhim Wala hum jahzanun One koji troše i metke svoje na Allahovu putu A onda ono što potrošene poprate prigovaranjem i uvredama Čeka nagrada u gospodara njihova Ničega se oni neće bojati inni začim oni neće tugovati. Qul lumma'ruf wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adaa. izvinjenje. Vrijedniji su od milosti nje koju prati vrijeđanje. Allah nije ni o kom povisan i blag je. je... أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يُكَفِّرُهُ مَنْ يَأْتِي بِمَا لَهُ رئاء الناس وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا O vjernici, nek varite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji trošaju metak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni Allaha ni onaj svijet. Oni su slični litici sa oskudnom zemljom, kada se na nju sruči pljusak, pa je ogoli. Oni neće dobiti nikakvu nagradu za ono što su uradili. A onima koji neće da vjeruju, Allah neće ukazati na pravi put. وَمَسَنُ الَّذينَ يُم فِقُونَ أَموَالَهُ مُبتِ غَ أَمَضاتِ اللِ وَتَسبتَم مِن أَمفُوسِهِب كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ koji troša i metke svoje u želji da steknu naklonost Allahovu i da im to postane navika, liče brtuna na visoravni na koji se izliva obilna kiša pa daje dvostruk plod. Ako ne bude kiše obilne, bude kiše rosuje. Allah dobro vidi ono što vi radite.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 وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافًا فَأَصَابَهَا الْإِعْصَاءُ فِيهِنَّ نَارٌ فَاحْتَرَقَت Kaza lika yubainu laku layatil alakum tatfakurun kome bi od vas bilo drago da posiduje baštu punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke i u kojoj ima svakojakih plodova a da je ostari i da ima nejaku djecu a da onda naiđe vatrena oluja preko nje i ona izgori. Tako vam Allah objašnjava dokaze da biste razmislili. Ja, aijuha, allazine amanu, amanu. وِقُمْ مِن طيبات مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ un bi akhizih illa antum midu fihi wa alamu anna o vjernici odjeljujte od lijepih stvari koje stječete I od onoga što vam mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili, kada ni vi sami ne biste to primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni oko ovisan i da je hvale dostojan.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 Šeitana splašine i maštino i navraća vas da budete škrti. A Allah vam obećava oprost i nagradu svoju. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. Jutil hikmata man jasa, wa man ju tal hikma faqad utiya khayran katira wama yadhakkaru illa on daruje znanje onome kome on hoce a onaj kome je znanje darovano Darovan je blagom neizmjernim a shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni. وَمَا أَنفَقْتُمْ مِن نَفَقَتٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِن Omelili volliimimin on, za svešto potrošite, i što zavijetujete, Allah sigurno za to zna, A ne bajali ma neće nikomoći pomoći. In tu bydu soda koti fenija im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 Lijepo je kada javno dajete milostinju, ali je za vas bolje da je dajete ciromasima kad niko ne vidi i on će preći preko nekih vaših hrđavih postupaka. Allah dobro zna ono što radite. Lijsa alajka hudahum, walakin Allahe jahdi. مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وما تنفقوا من خير فإلى إليكم وهو لا تظلمون ديني سي дужен да их направи пут изведеш Аллах изводи koga on hoće i me tak koji u drugima u vašu je korist Ono što udijelite drugima, neka bude samo Allahu za ljubav, a ono što od imetka udijelite drugima, nadoknadi vam se potpuno, neće vam biti učinjeno krivo. Lil fukara il ladzina fi sabili الله, la jastati'u nadar. بَمْ فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ أَمِنًا يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ آمِنًا تَعْفُو فَتَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ يَس lunana sail hafa wama tunfiqu min khairin fa inna allaha si romasima koji zauzetina lahovom putu nemaju vremena za A pa onaj koji nije u to upućen misli da su zbog skromnosti i mućni. Poznaćeš ih po izgledu njihovu. Oni ne nedodijavaju ljudima, a ono što odi imetka drugima date, Allah sigurno za to zna. الذيذينَ يُوم فِقُونَ أَم وَلَجُم بِالللِ وَنَّ غَارسَِّ وَعَانَةَ فَلَهُُم أَجَْرُوم ع دَرَِّهِم وَلَا خَوْفُ عَلَيهِم وَلَهُ oni koji udjeljuju imanja svoja i noćo i danju tajno i javno dobiće nagradu od gospodara svoga i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati alladheena يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسر ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَاءُ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَاءُ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ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 Do koga dopre pouka gospodara njegova, pa se okani. Njegovo je ono što je prije stekao. Njegov slučaj Allah rješavati. A oni koji to opet učine, bit će stanovnici džehennema. U njemu će vječno ostati. Jem ha wa jurbis sadakat Wallahu la yuhibbu kullakaffarin afim Allahu nishta lakamatu au na prieguje Allah ne voli nijednog nevjernika griješnika innal ladina amanu wa amilu Salihati Wa akamu Salata Wa ata U zakata Lahum ađruhum Inda Rabihim Walah halfun Alejhim Walahum Jahzanun One koji vjeruju i čine dobra dijela i molitvu obavljaju I zekad daju, čeka nagrada kod gospodara njihova, i ničega se oni neće bojati, i ni za čim oni neće tugovati. Ja, Ejuha, allazina amanu, Takulla wa dharu ma bqiya minar-riba O vjernici bojite se Allaha io dostatka kamate odustanite ako ste pravi vjernici 111. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 112. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate, rata od Allaha i poslanika njegova. A ako se pokajete, ostaće glavnice i metaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti. وَإِن كَانَ ذُلْسُ رَتْفَ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اكو је у неболи онда причекајте A Jo вам je bolje, neka znate, da dug poklonite. I bojte se dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, nikome krivo neće učinjeno biti. Ja, ajuha allazina amanu, idha tadajantum bidajnin ilah, جَلِي الْمُسَنَّفَ كْتُبُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ تُبَ كَمَا عَلِمَ الله فَلْيَكْتُبْ وَيُمْلِلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَضْغَصْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُهُ بِالْعَدْلِ 1. واستشهدوا شهيدين من رجالكم 2. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن داهوما فتذكر احداهما الاخرا ولا يبش هذا اذا مدعو صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وَأَشْهِدُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ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 Ali, ako je riječ o robi koju iz ruke u ruku obrćete, onda nećete zgriješiti ako to ne zapišete. Navedite svjedoke i kada kupoprodajne ugovore zaključujete i neka ne bude oštećen ni pisar, ni svjedok. A ako to učinite, onda ste zgriješili i bojte se Allaha, Allah vas suči. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ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 Wallahu bima ta'malu na'alim Ako ste na putu, a ne nađete pisara, onda uzmite zalog A ako jedan kod drugog nešto pohranite, neka onaj opravda ukazano povjerenje I neka se boji Allaha, gospodara svoga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 أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يشاء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 Allah je kadar sve. Aman rasulu bima unzila ilaihi min mu'minun. كل آمن بالله وملائكته وَكُتُبِهِ ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا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 1. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْتَرِ كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به Vagfirna waghfir lana warhamna anta maulana Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih U njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotit se učinimo. Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovari ona one prije nas. Gospodaru naš, ne nam